מזמור קל"א, שיר המעלות לדוד. אדוני לא גבה ליפי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. יחל ישראל אל אדוני מעתה ועד עולם.